Dhe gjitha lëvdatat, falendërimet më të plotë janë vetëm për Allahun gjëllë gjelaluhu Allahun e falendërojmë dhe vetëm për e ti fali dhe ndim kërkojmë Dhe shëtë salavatët dhe selamet për shëndetit më të mira Mi pengamberin e zxedrë Muhammed Mustafa a.s. Mi shokët e ti besnik mbi familjen e ti të ndërshme Dhe gjdo musliman i cili e ndjekër rrugën e ti më të mira Dhirën e ditën e fundit e kësaj bote Të ndëruar dhe zërë, kjo është gjum Pas Ramazanit, gjumaj e parë e muaj që walë Andaj, për nga mërë i honë sallallahu aleyhi sallem Në një hadith për e hadith e të, të ti, aleyhi sallatës selam I kathirë muslimanët në mënyrë të pëlqyër, jo në mënyrë obligative Ka thënë aleyhi sallatës selam Men et ba'a Ramazane Kush jashton, janë gjitë Ramazanit edhe gjash ditë a gjërimë Ja logarit Allahu xhel gjele xhelalu sikur të kishte agjëruar të vitin. Allë kjo është për gjërat të cilat preferohen dhe duhet që besimtarit ta gjetë ndermend. Pra, preferohet dhe pëlqejet që besimtarit ta plotëson Ramazanin me gjashtë ditë të tëra të sa ti agjëron brenda këtij muaji. Lejohen të agjërohen të ngjitura dhe lejohen të agjërohen të ndara, pra a gjëron një dit, pushën dëjë dit, a gjëron një dit, me rëndësish brenda këti muaj të shewalit me i plëcu e 6 dit. Pojetojmë këtë nëgjarje dhe folëm për analiza dhe ajo që ka besimtari duhet a ketë parasysh në, në këtë rëthan, mirë po, për shkak se analizat edhe janë bo gati të te përta, neve do të vazhdojmë me lene zotit të bare kjo vëtjala me shpjegimin e ajeteve, atje ku kemi ngejlë para para mbylljes. Por para, para ditë muaj e disa jumaya do të vazhdojmë me lenin Allahu te bareke o jo, taala me surrën e fundit të Kur'anit nga surreja të cilën e, e kemi përfunduar atje e, shpjegimin. Kemë përfunduar tek surreja e 94, surretu Ash-Sharh dhe sot me lenin Allahu te bareke o jo, izal do të vazhdojmë me surrën e 95, ajo surreja Tin. Wattini, wazë zëjtun, wathuri sinin Në të vazhdojmë çfarë do më thanë kë surë Dhe çfarë ka në këtë surë prej do më thanjeve Bodë kuptimeve dhe porosive të sejat I ka vendohë zotë i ongjil e gjelaluhu në këtë surë Thadë Allahu të barëke wa teala Bismillah arrahman arrahim Wattini, wazë zëjtuni, wathuri sinin Wathuri sinin, wathel baledil emin Thadë Allahu gjelaluhu Duk e u betuar, betohëm Në tinin dhe zëjtunin Qa është tin, tina fiku Fiku i cili prej pëmve të njohura O e zëjtun Zëjtun E shibën e dhe se ingjan Shprejve të satë neve i përdorim Zëjtun është ulliri është ulliri nga i cili dele dhe Edhe vaj Thëtë Allahu gjelë gjelë luhu O aturi si inin Dhe betohëm në kodrën si inin Wa hadhal baladil amin zabatoom na kët vend to begatshëm, në kët vend të sigurt, në kët vend, sigur, vend të të mbrojtur. Ky është uh, fillimi apo hyrja e kësaj sure të begatshme të Zotit të Bareqeut, Teala. Kjo sure është sure e madhe në kuptimin çfarë të veti, edhe pse është nga surrat e shkurtra. Musliman nga fillot dhe zanafillat e para që i mësojnë surrat është kjo sure, Utini dhe Zejtun. Vë turi, vë turi sinin Por se neve kemi përmen kujti kujtojt Se A jetët e pak të të një surëje Nuk e bojnë surën Me pak vler Madje mundet me ndodhe kundrë ta Mundet me ndodhë një surë me pak a jetë Me jashku një surës E cila ka Më shumë a jetë Sikur që për nga mërëja Me ka të reuk të qartë Prajrë Ka thonë sallallahu aleyhi sallem Kull hu allahu ahad është e paravartë me një të trejtë në Kur'anit. Nëse, nëse ndonë Kur'anit në tri pjesë, një të trejtë në Kur'anit me domethanje, me vlerë, enzër, kulhu allahat, e cilë i ka katra jetë. Andaj, surët e vogla, shpesha njërë zitho në të e surët vogla, jo, surët e vogla kanë mundësime bardë shumë kuptime, Ma djep, zotë i unë të bare kjo e të ala Surët e para që e ka zbrit Për nga mberit tonë, ale i salatu, selam Cilat janë surët e vogla Dhe me këto e kam bjellë besimin Të besimtarët e parë Dhe ato janë së qokët e për nga mberit Ale i salatu, o e selam Andaj, që ka do më nënë kjo surë Ka ndonë djetarët Kjo surë Beto, zotë i unë gjele gjelelu Në këto pëm Po nuk janë për qëllim këto pëm Vëtë veti Edhepse, në këto ka shumë dobi, në fikun, Në ullirin e kështu mërat Por zotë i unë gjele gjelelu Këto nuk i synon vetëve tiju Po i synon vendet ku ato jan a, Ato mbilën Andë e kanë dhën djetarët e para O tini o zejtun Se i përket fikut dhe ullirit Kanë dhën abdullajp një abasi Tini nukum o zejtun nukum Kërë kanë pyt abdullajp një abasin Qka është kjo? Kanë dhën tini në qka e hani ju Fikun qka e hani ju Dhe ullirin qka e hani ju Pra, nuk ka këtu, nëmonë, mjegullim Mirë po, a është për qëllim fiku Disa tjetarë thonë po, po disa të tjerë thonë njo Disa të tjerë thonë, është vendu i fikut dhe i uliri Pro vendi ku zotë i unë gjele gjelelu e ka caktu që në bjellët kjo pem Nësa, Në disa ajetë tjera zotë i unë të bare kjo vetera e ka përmen se Kjo pem, vendi ku delë është i begatëshëm Vendiku del është i vërtetë. Madhe ka ardhur një hadith nga pejgamberi alayhisallatu wasallam, ku athanse, por dorne, por dorne vajin, por dorne ullirin nga se del nga pema e bekuar. Dhe thuat në disa transmetime se Ademi alayhisallatu wasallam kur u zhbulua nga grrënja e pemës, kur u zhbulua nga grrënja e pemës së ndaluar, u mbulu me gjethet e tinit të zejtunit. Me me gjethet e e ulliri. Cilat si shoku këto janë? Transmetime disa vetëra të çndrojnë, disa vetëra nuk çndrojnë. E para kanë dhënë dietar dhe kjo është më afër kontekste të Kuranit se nuk është për qëllim fiku dhe ulliri, por është për qëllim vendi. Ku bin më së shumti ulliri dhe fiku? Sa i përket arabëve, ku ka e gjetur pejgamberi alayhi salatu wasalam vendi më i mbushur me fik dhe ulli? Cili ka qenë Shami Damasku, Palestina Kyven Andaj Zotë i unë gjele gjelalu betohet në atë vend Dhe ajet e tjera Allah u gjitha thot U e barak ne Dhe ne e kemi bekua tok Tokën e Shami Palestines Andaj Zotë i unë të barë e kjo e tala Me këtë hyrje E përmen kan Isajn a.s. Andaj edhe do ta, vazh, do ta shikoni se teksti Ajet e të lidhen në fund me këta Ajet e të lidhen në fund me këta Pra betohëm n fikun dhe ullirin në vendi ku dal në vendin në vendin ku dal wa turi sinin dhe betojmë në turi sinin turi sinin turi seina ka në kur'an turi sinin dhe turi seina tu dihet janë la vërtet kanë ardhur në kur'an cila është kjo qudra ku i ka thonë Allahu xhillewala musa alayhi salatu wassalam dhe kjo edhe vërteton se për çollim nuk ka shikun vetveti poroj për çellim vendi. Andaj që Allahu i fillon nga betohem nga vendi ku e kemi dërguar Isa i Alayhi Sallatu Selam dhe Musa i Alayhi Sallatu Selam dhe në fund wa hadhal balad alamin. Dhe betohem në këtë vend me pajtimin e këtij dietarë këtu për çellim të cili vjen, me këtë. Betohem në Mekë, t'i sin Allahu i kaba të shejt dhe e ka bë Allahu haram. Dhe katë tërmuj Allah u gjelë e ka bo haram kitë njërzimit Me derë gjakun aty pavarësi qëfar krimi është bohe Pavarësi qëfar dozet, penaltis, dikush ka arrit me bo Nëse janë ato katë tërmuj Zotë i unë gjelë e gjelë e përshka këshintëri isë të të të vendi Zguzon mu hakmor, zguzon me bo luft Andaj zotë i unë të bare kjo të tëra Betot në, në mejkën e shëjtë Pas e dhërë O le kadë khalëqën al insane fi ahseni të kuim Dhe shi got paraseme arteki ajet. Allah e permën Isaun, Musaun dhe Muhameditun alayhi salatu wassalam. Dhe këto janë nga ulul azmi min ar-rusul. Këto janë nga pejgamberët, cilët pejgamber. Ulul azm. Çfarë më von ulul azm? Nai the joy. Si do të mos nila hia? Në Ramazan e grabo, god is si muajt ilahiave, jo muajt Kur'anit. Jo Ramazan a dolën nga katra pes ilahia treja. Si do të çof? Kjo nuk është për për traditat e muslimanëve, kjo është për traditat e shpikura. Sepse muslimanët nuk i nuk i njohin këto gjëra. Ata njohin Kur'anin dhe Hadithin e pejgamberit aleyhis salatu sallam. Sido çoj. Sheqallout e para që o tallah se si për më tri pejgamber. Thoj ulul azm. Çfarë do ulul azm? Ata më të fortët, më të qëndrueshëm. Edhe pse këta pejgamber janë të qëndrueshëm, po këto dallhohen, dallhohen. Cilat dallhohen? Dallot Muhammedu alayhi salatu sallam i fundit. Dallot Isa alayhi salatu sallami parafundit. Dallot Musa alayhi salatu sallam, dallot Kush, Ibrahim alayhi salatu sallam, dhe dallot Nuhu alayhi salatu sallam, te janë ulul azm. Azm do të më thonë mos mendru. Mos mendru në rrugt të Allahut, jo mos mendru në tekat tua. Jo atë çka është ti, na çka e ka zbritur Allahu i Gjeli i Xhelali. A ndër ka vonë etar? Kjo sure përfshin tri pejgamberit. Isa, Musajnë dhe Muhammedin a.s. Kjo e para, pro tripe nga meritës të cilat janë njëra pasjetërës Musaj, Isau, Muhammedin a.s. dhe një tjetër, kanë thonë djetarët dhe kjo argumenton për vlerat e tokave të cilat është betu Allahu Gjeli Gjelalu, Palestina me Shamin apo Turi Sejna dhe dhe Mekja, dhe qendrat e njërzve, sot në botë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t qendrat e njërë, jo fëqit, dhe shpesher njërë zi përzin, fëqia, perandoria, mbretria, mundet me u shvendohës vende vende, sykur që është sot, ande jo që anit, dhe kënë nuk o problematike, por qendra e kulturave, e civilizimeve, e njërzve cilë ashtë, janë këto vende, është me kja, dhe me ata që ka bërë me veti prej Medines, dhe është shami, shami o Palestina, ku o Gjamial Aqsa, ku atje bërën shumë pre Prej uh, vëmendjeve të botës Ku këtë botë ai ka sytë atje Dhe vendet ku ka hecë Musaj Alei Salatu Sera Salat. Dhe të janë vendet se të përfshin Disa pjesë të, të Egyptit Dhe krejtë atje janë zjarëmët e njërzimit Si kur vlerat Po anë edhe, edhe zjarëmët Andaj për nga beri jonë sallem, Në një një mërë të matë të haditheve të ti Kur ka paralemru për ke ametin Gjitë mund ka bohë me shenë Andej ande, Neve Mundemi me u krenu me gjërat ndryshme Por se vlerë atë zotë i ongjeli gjerari I ka vendosë andej ande. Dhe vlerën ne e morim nëse i respektojmë ato Ato shënëtritë nëse ti ka vendosë Allahu te bare kjo e jo, tala Ande ka në ndjetartë se ky ajet Apo këto uh, ajetit të kësajsurëje Argumentojnë për vlerën e Gjamisa kësa Palestines Vlerën e vendem ku ka esë Musaj Alej Salatus Turi si in Turi se ina Dhe mekja e Zotit të bareke Pas këti betimi Qëka do të Zotit ju në gjellivala O wa lëkad Lëkad Khalaknë lë insana Fëj ahseni të kuim Vërtet betohem Se kemi kriuar insanin Njerijun Në ha Ahseni të kuim Dhe shiko këtu njënë arabe Shemën nejdo ta përkëthejmë Në formën më të bukur Në strukturën më të bukur Ha? Në formatin më të bukur Por në gjuhën në kur anore ka arë ndryshe pak Ka arë fi ahsemi të kuim E ka përmin një arë bukurim për staj strukturën Shumica djetarëve qka thonjë në është përqëllim trupin një riu është përqëllim trupin një riu Kë Allah u gjithë dhe thotë E kemi kryuar një riu në formën më të mirë Pra a pra i të thotë ndryshe ha? Në, në bukurin e formës E cila është përsosur Në përsozën mrena, krimit Allah u të bareke U e tjala Disa djetarë kanë dhanë është për qëllim forma komplet Fizike dhe shpirtrore dhe mendore Dhe kjo është ma hafër Kuranit Se përket fizikës është njohër Ska fizikës i njëri ju A dhe ka dharë shumë nga trasmetimet E shokët për nga meri Dhe atyrit brezat Se të kanarë pas tëre Se Allah nuk ka kryu Kryes më të bukur se si sa njëri ju Nuk ka kryuar njëri ju Allah u gjitha kriesë më të bukur Se sa një riu Osh kriesa më e bukur Osh kriesa më e përsosër Eksu të merar Ku ishtë përsosë mëria e ti Kanë dhënë djetarët në Në shfarë Në eci në kam Andaj dhe ajeti dhëtë fi ahse një të kuim Dhe në të kuim Qka do më than Aj i cili eci në kam Dhe kjo ishtë përsosë mëri Për dalim nga shumë për e kriesave Të cilat nuk eci në kam Nuk kanë kan një lojt Pavarësia në çndrimin e tyre, ajo është 90. Ajo është 90 dhe e mbet. Andaj në fizikun e njeriu të shoçart, çndrushmëria e tij, kalladit disa bioditarëve, duart e tij, duart e tij janë janë gjo e madhësën, e kanë përmend bioditar por për, për vlerën e njeriu, disa bioditarë kan thënë koka e tij, e cila përfshin syt, e përfshin gojën, i përfshin veshët, kjo strukturë e madhësën e ka vendosur Allahu Tebareke u Teala. Shikos syt të tu, shiko veshët të tu. Shiko gjuhën të sinë tiflet me ta Ekshë të mërat Shiko mundësine të shiuarit të gjerave Kjo është mrekulli Allah u të bareke U e të jale Dhe preja sojtë që ka e fuqizon Se hinë fiziku këtu Cile është është se ka ardhë në Kur'an Në ajetë tjera Ku ka thënë Allah u gjelluala Se i ka drejtu, ju ka drejtu i blisit Pse nuk i ra vesejsh dhe ati të sinë kam kryuar Me dy duartë e mia Allah u gjelluala Ademin a.s. ka kryuar me duartë e veta Në kjo privilegjë i madhë Kjo është privilegjë Nderë i madhë Tësë nga ka vendosë Allahu Subhanehu Dhe gjithashtë do ka përmen djetarët Se njeri ju të kuri mungon ndë një gjymëtyr E mbulon e ta Cile do gjymëtyr? Qo dhëma e vogla? Që me kini pa? Ka në kriimin e Zoti Gjellë Gjellalu -Gjell Ndë një her Jotë plotë Për ta tregu të plotë Ne kemi përmen Që me mungon një gishtë Mungon një syjë Ekstumeral, mungon diqka Atare qka banë, njëriju mundohet me mbledh Me mbullue E tërhejsh me vetje Apo edhe nësë është ishno shë pastaj e hum Qka ndohet, ndin, ndin mangësi Kini ba përgjimu njëriju Vetula, mihik Shëmtohet Dhe mundohet pastaj me, me mbullue Dhe të shikoshtë të ndunja, lojdoj operimi Vetëm e vetëm për çka Për të ambajt, kanë, drejtimin e trupit Dhe kjo është punë e madhe Alo shikoni njeriu, ne një, ne diçka më mungo prej, një gisht më mungo, mundohet me mluar. Ni di, ni e met, një, një varr më i dal, një çarë më i dal në fytyr, mundohet me mbulu. Cse se le, sepse është e met. Dhe njeriu në mundon e me meta. Dhe kjo është prej posës morive që ja ka vendosur Zoti, O Zoti, on te bare keuta la, çaj me dash bukurinë, me dash, me dash tashmën. Andaj çdo gjë që i mungon njeriu, një thonj i vogël më mungua, mundohet me mluar. S'dal kurkush me kallzu me thon, çe unë jam pak më i bukur me këtë. Jo. Por qëfar, e mbulon. Andaj që ka të dhe Allahu gjelluala, vërtet njërijun e kemi kryuar në formën më të bukur. Ska formë më të bukur sa njëriju. Në të ecunit e ti, në qëndrimin e ti, formatin e ti, fizikun e ti. Në disa prej djetare kanë dhanë, përpëshiet këtu shpirti. Dha jo është dashuria ndaj drecis, bestikris, mirsis, u rejtja e të keqës, u rejtja e krimit, Ora etja e kligës, ekshumë radh, këtë kjo është bukurie. Kjo bukurie. Po bukuria e kurrë njeriu e do drejtën, e do të mirën, e do ë drejtën, nuk e do të huajën. E urren rrenën, e urren të qetën, e urren padrejtësinë. A është e mirë? Kjo e mirë. Ku jega vendos këtë format te njeriu, Zoti Ungjel Xhelalu. Dhe kjo është alla shpirtërore e tij. Që njeriu për nga natyra e tij e urren zullumin. Për nga natyra e tij e urren E urrejnë zullumin Kënë i ba disa njerës për qejmë Kur mundohen me jarsjetut këqia të të tërë me kader Dhe kjo është prej liksis Të së në mundohen disa njerës me e bëhe Kënë i bëjnë disa të këqia Thotë u kanë i shkru me më i bë U kanë i shkru me më i bë A më nëse i jahup ati -ja -ja -ja -ja di kush Apo e godet në shuplaka Aja leqa shtu me të thotë Anë i shkru mu kanë me e, ja, më rajti muhe I jo, mundohet mu haqmar Se kur prej kër prejkër në lëkurën e ti Thot s'ka kader, ka mu hakmar A kër i bandi kujt keq Kër ofendon di kanë, kër shflënd liga Thot kader m'hiki, s'ka m'hiki A ndështë ka loja dhët Me kemi kryuar njëriun, endina e këta Endin të keqen dhe endin të mirën Kjo është pjesa e bukurisë njëriut Dhe treta që kanë thonë djetarët Fi ahsen i takuim është mendja e ti Mendja e ti Logika e ti, arsia Arsia të së Filozofa dëshujin, Razio, Razio. Edh dëgjoni këta nëpër diskutimin e këtu më radh. Ësh menduria, mendja. Nëse njeriu donjë dë arë dëgjoni do termin dhe mendon se pa as çka po thotaj. Mendja e, e njeriu. Çka do të mëdon mendja? Mendja do të vëllon ai cili është i vetdijshëm për gjithçka çka sillet rreth tij dhe, dhe, dhe kombinojnë me ta informacione. Kofsha se ka këta. Kofsha nuk e ka këta. Andaj njeriu është krijesa e vetme e cila bën llogari më shumë se gjitha krijesa të tjera. Ma dje me laqëja si me laqëja, si ban logarit e njëriut Me laqëja si me laqëja, nuk i ban logarit e njëriut Djetarët kanë thanë, atë shkon largë, takat i njëriut Mëndorë, atë mërinë largë, sa që njëriut edhe në pabesimin e ti Edhe në kufrin e ti, pro kure më honë zotin gjelalu Ajo është laramanë, sa libra janë shkrujt, sa libra me tonelata, me tonelata Unë imagjino internet dhe me porciell, fotografi të librave, të sa janë shkruajtur, por me të kallzu ti se ka Zot. Të dhënat e libra, dhe kjo çka argumenton, se Zoti e ungjëlo ka shlu ta kat. Krejt ta pultë çka mundet me të ardh, njeriu na si shruim, ti e shkruaj. A do të shiko kjo, ky aparat i madh i Zotit Xhel gjele Xelalu. Kjo mrekullim vetveti. Mendja e njeriu, sa kalkulon. Sa krijon sure. Njeriu sa sa i gjenën sure çjem un trunë natë e, e marr një foto e marrni tjetër dhe kombinoj apo fluturoj me trunin e tjerë. Dhe këtë kjo është mrekullia zotëj Gjell Xhelalul. Thot Allahu te barekehu te ala, vërtet njeriu ne kemi krijuar në formën më të mirë. Kitë këtë të ta kota i ka di kujt tjetër? Si ka? Nuk i ka. Por zoti on te barekehu te ala, këtë ta kate sif pa më fizike, si anë shpirtërore. Dhe si anë shpirtërore tham shfaqet në njojën e mërsisë Dhe një shmërinë e saj Njëriju në gjem Njëriju është domo, emocional Njëriju herë nërvozot E herë knaqët Herë her këzot Herë qanë Kjo është anë emocionale Dhe anë e trurit të ti Thotë Allah u te bare kjo vëtjala Thumëra dhe dënehu Esfele se filin E pas kësaj Pra pas kësaj për së smërije Ne kemi gjujt njëriju Ne kemi hedhë Në pozitën më të ulltë Kanë dhonë shumica komentatorve Në gjë Se në gjenem, kanë dhëmë nga se nuk i ka përdor këto fuqi në vendin e vetë Andë shiko kjo lidhje me spengamberis, mirësi së kryimit dhe gjenemit Nëse njeri ju e kështë përdor fizikun e ti, shpirtin e ti, mendin e ti Ku përfundojnë këto takate, në gjenem Andë shiko takatin matë matë që ka kriju Allahu Gja, që ka në e shona me si Dhe dialli, e shemë që ka përmin Allahu Gjellu Ala Allahu të bare kjo e tala djellin Sa ndryqimin e ka po në dunja? Shumë Me mija vite, zotë jetin sa vite ka ndryque Dhe sa do të ndryqon dhe rinë këja met Qka ndodhë me djelinë fund? E mbështjelë Allahu Gjellu Ala E mbështjelë E mbështjelë një atë djelinë dhe hanën Ku shkojnë? Ka thonë bëngamberi a.s. I hudhë Allahu në gjenem ja, Në takate, kur ku i të posi duon I hudhë Allahu Gjellu Ala në gjenem Paramenom e takatin tanë A i takat i djelit Së është urdhnu e Me atë që ka i urdhnu ti Me atë urdhë dhe që ka i urdhnu a i zbaton Atë urdhë dhe që ka është urdhnu Djelë e a i zbaton Në fundë Allah e hudhë në gjenemi E mendja jemi e mendja jote Trupi jam, trupi jote Shpirti jam, shpirti jote Që ka nëse nuk janë në urdhë të Allah u gjelë e gjelë Ku shkojnë? Thëtë Allah u gjelë e gjelë Ne e hudhim pozitën më të ulltë Dhe disa për i djetarëve kanë thonë, esfele se filin, edhe përse ke nuk qëndronë nga konteksti, por përpshijet me ana është pleqiria. Nga sa adapt i thonë se fil, o esfele, kur gjithë shka bije dhe, dhe e, e merat rruvën e vetë, i thonë esfele, kur t'binë sytë, i një pa plakit, i binë sytë. Kjo qka argumenton, se njëri ju zba më mashtru me, me fuqinë e tina, Ka pas për një histori plot një që kanë, kanë qenë të pashëm. Tregohet për në, to, në tokat arabe, një njerëz i cili Devos kur shu e, e kam shuhën shuplakë e ka rxhuën tok. Devon. E, e kam shuhën shuplakë e ka rxhuën tok. Kur apo plak, s'ne kan ngrej dorën e vet. Dhe ka thënë kan vërtet u fjalën Allahu jello ala thumma radadnahu asfal as-safilin. Then akthen ane rin pozicion mat ult. A nei nuk banu krenu, nuk ban meshit fodollok. Djen Allahu me një pozicion as mendtë tua sidi. Madje madje Allahu gjele gjelele ka përmen në Kur'an Se njeri ju lind, kus di kur gja Dhe këthejat më sbedit kur gja Këndohë plot Njeri ju është inteligent, idishë Ma të ndohë dhe muslimanve Ulema të mdoj Janë kanë mu haditha, kanë kanë duha hadith Me mi hadithe, në funë në plak Janë përzi gjarat Janë përzi gjarat Dhe se kanë dhën djetarë, ki kura kanë i ri, ka ditë shumë A ma tash, ju kanë përzije Dhe kjo është pre hikmetit Allahu gjele gje që lullzonë, vetëm se e thanë. Qofta jo fizike, qofta jo mendore, qofta jo shpirtrore. Andaj, s'ka dikush që ka lullzu, ka gjelbru, ka pas takat, ka pas ambicje, ka pas plane, ka pas ardëmëri, vetëm se e shemi një moment, qofta jo pas disa viteve, s'ka kur farvlere, se ban kur kush malë. A ne ki pa përshemot njërzit, kur vdes një mo shumë, thoi më vdiqë, me tonacionin e ullët, vdiqë, ka pas me dikë. E kërë vdes njëri që ka thojnë, i kishdek filanit djali shembo Këtë që ka argumenton, se si kur në natyrat e njerëzve A i cili është shtin mosh edhe nga emocionet e njerëzve këputët Andaj, njerëzit shumë shpejt harojnë A i cili du është i me ndërtu raport me ta të mirë është vetëm rabbul alemini, zoti botrave Qikon njerëzit, dhe këta e vorejnë, këtë nuk është prallë Shikon një plak kurdes, qështë do njërzit? Ra me ti pa shpirti Mirë po, jo me emocion Parveç atyre në ngatë mëve, ma dhe da të ngatë do njëher Po kurdes një fmi, një ri Njërzit prejken emocionalisht Andaj Allah u gjilohet dhe që ka thot Thumë mara dhe dënehu Esfele se filin Njëri ju të ja kemi dhamë të takate Dhe në funë e hedhmi, shumë posht A dhe ki kujdes Dhe me basë shumë kujdes Nëse mendja jote Fizika jote Dhe shpirt Me kontribu Me shpëtu e prej dënimit Zotë i Gjeli Gjelalu Asnjëra për të tëre Ska dobi Thëtë Allahu gjelluar e vazhdim Illën ledhine amenu U amilu salihati Felahum e gjyrun gëjru me mnun Thëtë Allahu të bare kjo vëtëala Përveç atyre të sëtë kam besuar Dhe kam punuar veprat të mira Këta përjashtohë Këta përjashtohë Adhe kanar disa prej Transmetime nga shokët e pengamberi Sallallahu aleyhi sallem Kanë dhanë me nënkara el-Kurane Fëmën kharif Ajë që le zonë Kurane Ajë që le më zonë Kurane Ajë që le shtë hafiz dhe Kurane Fëmën kharif Ajë nuk zverdhët Nuk e ka pleshnija ata Në kuptimin e mendjes Kjo është prej vlerët Se se një jepë Allah u të barek e u e të ala Andë e ka pa shumë prej muslimanve Krej gjera ti ka arru përveç Kurane Krej gjera ti ka arru përveç Kurane Nga se ka arrujt Allah u të barek e u e të ala Përveç atyri cëtë kanë besu, sa është më rëndësi në fund tjetës besimi, kur ti je në zonën mes kalimit prej këndej, andej. Sa është më rëndësi a ki besu, a s'ki besu. Qëka ta për nga mirë a.s. Inem e l'a'malu bil khawatim. Ve prat pëshoën të zotis e pas përfundimit. A dha unë abaf të gjithve, ve përfundu me la ilaha illallah. Andaj shumë e rëndësi është me përsos besintari besimin e ti Me rujt besimin e ti Dëshmin la ilaha illallah Dhe se Muhammed i është i dërguari Allah Kjo shumë e rëndësi Andaj shikosh ka të zotë i në të bare kjo e tjara Për dhe që atyre që kanë besu Këta i rujna Qëka i rujnë Qëka i rujnë Komentatorët kanë tanë Ua rujnë veprat në khirat Për punë e të të të të të të të të të të të të të të të të të Vendosën në thesarin më të sigur të Zotion të bare kjove të ala Ua amilu sali hatë Dhe kam punu veprat mira Dhe kam punu veprat mira Andoja mune me paramendu një njëri cilë e ka që jetën e ti Si pas tekave të ti Si pas qejfeve të ti Qa, ka, qy, qa ju ka tek e ka bohe? Qfar momenti kritik është për këtë njëri Kushtrinjet me dekë? Qka prat këpizoti gjelë gjelë lu? A dhe ka përmend jetar këlibrat veçanta? Njërë të sëtë kanë prezentu, ulema, o gjallarë, kanë prezentu të dek njërëzë Njërë i ka thanë, të dekë, thot, i bënkaj i melgjëzije, e do gjojësha të thanë Sha e ki, sha, sa i tanë vjetën sha kalujtë, matë zuna dhe kanë drujetë Thot dhe nishë me atë tjetërin të thanë, ledzojë e letën të akumlon të dhera Se ka pasë, dashnohë e shumë a e dhe kalon letat të dhera Thot tjetëri, knojke muzikë dhe vdëqë Andaj thapë i nga S'munosh ti me me jetu jetën ti që zhdush e me deg në xhami. Shka, shka kuptim. Nuk i ban Allahu padrejtin njerëzve që kanë jetut tan kon në xhami. Andaj që Allahu te barekëu të barek, tallësh ka thotë. Ne e kemi krijuar njeriu në formën më të mirë, pastaj e hetë me një pozicjon shumë të keqë, në sa e keçpordor. Përveç, përveç atëzat kanë besuar. Çka kanë besuar? Në imanin Allahu xhel xelalu. La ilahe illallah Muhammad rasulullah. A do ki kujdes, çu shetton që më vdek. S'munosh ti me s'munosh ti me s'mun Me e caktu që shkime vdek Ti mund është me e caktu Qka do me punuë E pas taj zotë i unë gjele gjele Ta barë rëthanën E mirë Pasa i tha Felehum E gjurun Ghejru me mnun Thotë Allah u gjele gjele Kta njerës Qa kam besu Dhe kam punu veprat mira Neve Nuk u andajmë shpërblimi Nuk ja këputi Me mnun O me këtua Ju japë nga shpërblim Pa fun Kurës ja u këputna Për shkak veprave vebrave të mira pasatullahu jallahu ala fe ma yukezbuk ba'du bid din o insan paske xau neskap e gazonana çka dvan ti me mohu ditën e diabetit çka dvan ti çka shtyn ti çka nxit ti çka të mashtron ti me mohu ditën e llogaris a nuk e di se sa penga amerikane kanë këtoq a nuk e di se alëmtari kanë këtoq Ajë sa njëri ka jetu se si ti ç'i shtu u kanë t'ululzuat me plane duke dashmë u integruam me, me përparu dhe në fund ka ndrujet. Sa thot Allahu la fema ju kethibuka. Çka të ka mashtruar me urrëti, mu mashtru ti. Shikosa popujt i, i, i, i ka shkatruar Zoti i on te bare ke o te alla. Sotë soda do vendë vizitojnë njerëzë të tjerë i ka shkatruar Zoti on te bare ke o te alla. Andaj besimtari do të më kanë i kthjellë dhe njeriu pojezi do të më kanë i kthjellë. Mos mund tolero mua mashtrulet. Qi vot njerzit sot po di anko ne shkencës. Gonë shkencës. Dhe me kta sikur doin me u hutu njerëzimin. Çfar shkence? Çfar shkence? Shkencë që la nuk arrriti. Nuk arrriti njerzit me liruar nga një virus i vogël? Shkencë që la me qet për parimet e veta, u dash mi don njerëzën ruan se s'di na çka mi u bë. Kjo është shkenca? Andet Allahu ja famay ukdhibuka. Çka të vën timë me, me dal qarshi Allahu xhel xelalu. E lejisë Allahu bi ahkemi lë hakimim, të dhe Allahu gjelluar në fund, a nuk është Allahu gjikatë si maj drejtë? A i të ka krijun këtë formë të bukur, të ka dhënë men, të ka dhënë shpirët, të ka dhënë ajete, fakte, rrëdhe për qartë. A nuk është këtë i drejtë? Dhe kanë thënë djetartë, a nuk është prej drejtsis që me kanë ditë e gjikimit? A nuk e drejtë me egzistu ditë e gjikimit? Një anje që një Dhe njani i druhet Allahot, ele haramin, i tu të zotin në gjdo minut, barabar këj kur desin këto barabar, korë vallaj. Korë nuk mune më kam barabar, pëse? Se pësë është padresi kjo, e Allah u gjitha që ka dhot, elej sëllahu bi ahkemi lhakimin. A nuk është Allah u i drejt? A nuk është Allah u i drejt? A dhe ka është të trasmetime, se për nga më beri alej salatë vë selam, kër e ka le dhuket surët që ka tha në fund, bela, vë ena ala dhali, Ka thëmë bëjnë nga mërë a.s. Thuën në të smedime, se ka thëmë, po, Zotë, edhe unë e dëshmojë se tije majdreti. Po, Zotë, edhe unë e dëshmojë se tije majdreti. Kjo është surja, në adhët e pesë, surja e tinë, e cila bartë me veti shumë brej kuptimeve. Në e lusë me Allah, unë të bare kjo e tala që Zotë i unë gjele gjele luhu, në mundëson me ullzu me këtë Kur'anë, me emsu këtë Kur'an, pasi që e kalu ma dhe muajnë, e Kur'anit në elusve Allah unë të barek e vëtala, që Allah u gjelë gjelalu, gjitha vebëra tonë, Allah u t'i banë kabul, vebëra të ligë, Allah u t'na ishlyen, elusve Allah unë të barek e vëtala, Allah u t'na ruën nga sëmundjet, nga ruën nga likësit, elusve Allah unë të barek e vëtala, që Zotë i unë gjelë gjelalu, muslimant këdë qënë, Allah u t'indihman, jetimat e muslimant, Allah u